Apa megfürdetett, letisztogatta rólam a hányást, megszárított törülközővel, aztán átvitt a szobámba, és tiszta ruhát adott rám. Aztán azt mondta, egyél valamit az este. De én nem mondtam semmit. Aztán azt mondta, hozhatok neked valamit enni, Krisztofer. De én még mindig nem mondtam semmit. Így hát azt mondta, oké, nézd most ki kell mennem, hogy beletegyem a ruhádat, meg az ágy a mosógépbe, de azután visszajövök, oké? Az ágyon ültem, és a térdemet néztem. Így hát apa kiment a szobából, és fölszedte a ruháimat a fürdőszoba padlójáról, és kitette a lépcsőfordulóra. Aztán levette a húzatokat az ágyról, és azokat is kivitte az ingemhez, meg a pulóveremhez. Aztán fölszedett mindent, és levitte a földszintre. Hallottam, hogy beindítja a mosógépet, hallottam, hogy bekapcsol a bojler, és a víz elindul a csöveken a mosógép felé. Sokáig csak ennyit hallottam. A kettőt hatványoztam fejben, mert az megnyugtat. Eljutottam 33.554.432-ig, ami a kettő a 25. hatványon. Nem sok, mert eljutottam már a 45. hatványig, de az agyam nem működött nagyon jól. Apa visszajött a szobába, és azt mondta. Hogy érzed magad? Hozhatok neked valamit? Nem mondtam semmit. Tovább néztem a térdemet. Apa sem mondott semmit. Csak ült mellettem az ágyon, a térdére könyökölt, és nézte a térdei között a szőnyeget, ami egy apró piros legó volt, és azon nyolc bütyök. Tóbi felébredt, mert éjszakai állat, és hallottam, hogy zörög a kalitkájában. Apa nagyon sokáig hallgatott. Aztán azt mondta, Nézd, talán nem kellene ezt mondanom, de szeretném, ha tudnád, hogy bízhatsz bennem. És oké, okay, talán nem mindig mondok igazat. Isten a tudója Krisztoper mennyire igyekszem. Isten a tudója, de az élet nehéz, és rohadtul nehéz mindig megmondani az igazat. Néha lehetetlen. Tudnod kell, hogy igyekszem, nagyon igyekszem. Ez talán nem a legjobb pillanat, hogy ezt mondjam, és tudom, hogy nem fog tetszeni, de tudnod kell, hogy mostantól csak az igazat mondom neked. Mindenről. Mert ha most nem az igazat mondom, akkor később, akkor később még jobban fáj. Szóval, apa az arcát dörgölte, az állát húzogatta, és a falat bámulta. Láttam a szemem sarkából. És azt mondta, én öltem meg Wellington-t, Christopher. Töprengtem, ez most egy vicc, mert nem értettem a vicceket, és mikor az emberek vicceket mesélnek, nem komolyan gondolják, amit mondanak. De apa azt mondta, kérlek, Christopher, csak hadd magyarázzam meg. Beszívott egy kis levegőt, és azt mondta. Amikor anyukád elment, éljen, Mrs. is nagyon jó volt hozzánk. Nagyon jó volt hozzám. Nem is tudom, bírtam volna enélküle. Te is tudod, hogy itt volt majdnem minden nap. Segített a főzésben és a takarításban. Átugrott, hogy megnézze, rendben vagyunk-e. Nincs-e szükségünk valamire? Arra gondoltam, szóval a francba, Christopher igyekszem egyszerűen fogalmazni. Arra gondoltam, hogy később is így átjárogat majd. Azt gondoltam, lehet, hogy butaság volt tőlem, hogy egyszer majd talán át is költözik hozzánk. Vagy, hogy mi költözünk át az ő házába, mert igazán jól kijöttünk egymással. Azt hittem, barátok vagyunk. Nyilván rosszul gondoltam. Azt hiszem, végső soron az a lényeg, a fenébe veszekedtünk Krisztófer, és olyan dolgokat mondott, amiket nem fogok elismételni, mert nem kedvesek, hanem sértőek, de azt hiszem fontosabb volt neki az a rohat kutya, mint én, mint mi, ami így visszanézve talán nem is olyan butaság. Talán tényleg rohat nehéz esetek vagyunk, és talán tényleg könnyebb egyedül élni. És csak valami buta korcsról gondoskodni, mint megosztani az életet más emberekkel. Franzba, haver, nem vagyunk éppen könnyen emészthetőek, ugye? Na, szóval összevesztünk. Bár őszintén szólva, előtte is volt már néhány veszekedés, de azután a különösen csúnya összepattanás után kirúgott a házából. És tudod, milyen volt az a rohad a műtét óta? Tiszta tudathasadásos. Az egyik percbe kenyérrel lehetett kenni, csikizd meg a hasamat, a másik percbe meg belekap a lábadba. Na, szóval ordítottunk egymással, a kutya meg kint végezte a dolgát a kertben. Tehát, mikor csapódik mögöttem az ajtó, az a szemét már vár. És, tudom, tudom, ha felrugom, nyilván elkotródik, de a francba Christopher, amikor elönti az agyamat, az a vörösköd. Jézusom, tudod milyen az? Nem különbözünk mi annyira, te meg én. Csak arra bírtam gondolni, hogy neki fontosabb az a rohat kutya, mint te vagy én. És amint két éve nyeltem magamba, mintha most egyszerre... Apa hallgatott egy darabig. Aztán azt mondta. Sajnálom, Krisztofer, de hidd el nekem, sose akartam, hogy ez legyen a vége. Akkor már tudtam, hogy nem vicc, és egészen megrémültem. Apa azt mondta. Valamennyien követünk el hibákat, Krisztofer. Te, én, anyukád, mindenki. Néha egészen súlyos hibákat. Csak emberek vagyunk. Aztán felemelte a jobb kezét, és szétnyizotta az ujjait, mint a legyezőt. De én visítottam, és ellöktem úgyhogy leesett az ágyról a padlóra. Felült, és azt mondta. Oké, nézd, Krisztófer, sajnálom. Ma estére hagyjuk ezt, oké? Most lemegyek, te alszol egyet, és reggel majd beszélünk. Nem lesz semmi baj. Komolyan. Bíz bennem! Felállt, mély lélegzetet vett, és kiment. Sokáig ültem az ágyon, és néztem a padlót. Aztán hallottam, hogy Toby kaparászik a ketrecében. Felnéztem, és láttam, hogy engem bámul a rácsok között. Ki kellett jutnom a házból. Apa meggyilkolta wellington -t. Ez azt jelenti, hogy engem is meggyilkolhat, mert nem bízhatok benne, még akkor sem, ha azt mondta, bíz bennem, mert hazudott egy nagy dologban de most nem juthatok ki a házból, mert meglátna, úgyhogy várnom kell, amíg elalszik. 23 óra és 16 perc volt. Megint megpróbáltam a négyzetre emelést, de nem jutottam tovább a kettő hatványánál, ami 32768. Ezért csak nyöktem hogy gyorsabban teljen az idő, és ne gondolkozzak. Aztán hajnali egy óra húsz perc lett, de nem hallottam, hogy apa feljött lefeküdni. Töprengtem, hogy lentalszik-e, vagy arra vár, hogy feljöhessen és megölhessen. Úgyhogy elővettem a svájci katonai bicskámat, és kinyitottam a fűrészes pengét, hogy megvédhessem magam. Aztán egészen halkan kimentem a szobámból, és figyeltem. Nem hallottam semmit, ezért egészen halkan és lassan lefelé indultam. Mikor leértem, láttam apa lábát a nappali szoba ajtajából. Vártam négy percig, hogy mozog-e, de nem mozgott. Így tovább mentem lefelé, míg le nem értem a halba. Akkor benéztem a nappali ajtaján. Apa behuny szemmel feküdt a díványon. Sokáig néztem. Aztán horkantott, és én ugrottam egyet, és hallottam, hogy a fülemben meg a szívemben egészen gyorsan folyik a vér, és a mellem úgy fájt, mintha egy egészen nagy léggömböt fújnának föl benne. Töprengtem, hogy szívrohamot fogok-e kapni. Apa szeme még mindig csukva volt. Az jutott eszembe, hogy hát, hogyha csak tetteti az alvást. Úgyhogy erősen megmarkoltam a kést, és megkopogtattam az keretet. Apa a másik oldalára fordította a fejét, a lába megrándult, és azt mondta, de a szemét nem nyitotta ki. Aztán megint horkantott. Aludt. Ez azt jelenti, hogy kijuthatok a házból, ha olyan csendben maradok, hogy nem ébreztem fel. Levettem a bejárat melletti fogasokról a két kabátomat meg a sálamat, és mindent felvettem, mert éjszaka hideg van. Aztán egészen halkan megint felmentem, de ez nehéz volt, mert a lábam remegett. A szobámba mentem, és fogtam Tobi ketrecét. Tobi kaparászott, úgyhogy levettem az egyik kabátot, és ráterítettem a ketrecre, hogy tompítsa a hangot. Aztán levittem. Apa még mindig aludt. Bementem a konyhába, és elvettem a különleges ételes dobozomat. Kinyitottam a hátsó ajtót és kiléptem. Lenyomva tartottam a kilincset, miközben csuktam az ajtót, hogy ne kattanjon túl hangosan a az zár. Aztán lementem a kert végébe. A kert végében van egy fészer. Abban van a fűnyíró, a sövényvágó hulló és egy csomó kertészeti eszköz, amiket anya használt. Például cserepek, komposztos zsákok, bambuszpálcák, zsinegek és ásók. Kicsit melegebb lenne a fészerben. De tudtam, hogy apa keresed itt, ezért hátra kerültem és befúrakottam a résbe, a fészer és a kerítés között a nagy, fekete műanyag esővízgyűjtő hordó mögé. Leültem, és valamivel nagyon biztonságban éreztem magam. Úgy döntöttem, hogy a másik kabátomat rajta hagyom a ketrecen, mert nem akartam, hogy Tobi megfázzon és meghaljon. Kinyitottam a különleges ételes dobozomat. Abban volt a fehér csoki, két gyökér bocskorszi, három magtalan mandarin, egy rózsaszín nápui és a piros ételfestéke. Nem voltam éhes, de tudtam, hogy ennem kell valamit, mert ha semmit sem eszünk, megfázhatunk. Így megettem két magtalan mandarint és a fehér csokit. Aztán töprengtem, hogy mit tegyek most. A fészer teteje és a szomszédház kerítéséről lógó nagy növény között láthattam az Orion csillagképet. Azt mondják, az Orion-t azért hívják Orionnak, mert Orion egy vadász volt, és a csillagkép olyan, mint egy vadász. Bunkóval, íjjal és nyillal. De ez tényleg butaság, mert azok csak csillagok, és a pontokat tetszés szerint össze lehet kötni, úgyhogy lehet belőlük egy esernyős hölgy, aki integet, vagy Mrs. Shears, fogantyús olasz kávéfőzője, amelyikből jön a gőz, vagy egy dinosaurus. És az űrben nincsenek vonalak, úgyhogy össze lehet kötni az Orion részeit a nyúl, vagy a bika, vagy az ikrek részeivel, és mondjuk, hogy ez a szőlőfürt, vagy a Jézus, vagy a bicikli csillagkép. Csak nem volt bicikli a római és a görög korban, amikor az Oriont elnevezték Orionnak. Egyébként is Orion nem vadász, vagy kávéfőző, vagy dinoszaurusz, csak a betelzsalz, és a Bellatrix, és az Elnilem, és a Rigel és még 17 csillag, amiknek nem tudom a nevét. És ezek atomrobbanások, tőlünk több milliárd kilométerre. Ez az igazság. Ébrem maradtam, 3 óra 47 percig. Akkor volt utoljára, hogy megnéztem az órámat, mielőtt elaludtam. Az órának világító számlapja van, és kivilágosodik, ha megnyomnak rajta egy gombot, hogy látni lehessen a sötétben. Fáztam, és féltem, hogy apa kijöhet és megtalál. De nagyobb biztonságban éreztem magam a kertben elrejtőzve. Sokat néztem az eget. Szeretek éjszaka felnézni a kertből az égre. Nyáron néha kijövök a kertbe a zseblámpámmal és a planiszferemmel, ami két műanyag körből áll a közepén mutatóval. Az alján van az égbolt térképe, a tetején egy parabóla alakú nyílás. Ezt kell körbeforgatni, ha meg akarjuk találni azt az eget, ami az évnek azon a napjában az északi szélesség 51,5 fokától, Sványdon szélességéről látható, mert az ég legnagyobb darabja mindig a föld másik van. Ha felnézünk az égre, tudjuk, hogy olyan csillagokra nézünk, amik sok száz és sok ezer fényévre vannak. Néhány csillag már nem is létezik, mert olyan sokáig tartott, amíg a fényük elért hozzánk, hogy már meg is haltak, vagy felrobbantak, és összeomlottak vörös törpévé. Ettől nagyon kicsinek tűntünk, és ha nehézségeink vannak, jó elgondolni, hogy ezek úgynevezett elhanyagolható tényezők, vagyis olyan csekélyek, hogy nem kell tekintetbe venni őket, mikor kiszámolunk valamit. Nem aludtam nagyon jól a hideg miatt és mert a föld nagyon hepehúpás, meg szúrós volt alattam, és Tobi sokat kaparászott a ketrecébe. De mikor rendesen felébredtem, hajnal volt, az ég csupa naranyszín, kék és bíbor, és hallottam a madarak éneket, az úgynevezett hajnali kórust. Még két óráig, és harminckét percig ott maradtam, ahol voltam, aztán hallottam, hogy apa kijön a kertbe, és kiált: Christopher! Christopher! – akkor megfordultam, és találtam egy ócska sáros műanyagzsákot, amiben régen műtrágya volt. Belebújtam Tobi ketrecével és a különleges ételes dobozommal, a fészerfala, a kerítés, meg az esővizes hordó közé, és betakaroztam a műtrágyászsákkal. Hallottam, hogy apa jön le a kertbe, ezért kivettem a zsebemből a svájci katonai bicskámat, és kinyitottam a fűrészes pengét, és készenlétben tartottam arra az esetre, ha apa megtalál minket. Hallottam, hogy nyitja a fészer ajtaját és benéz. Hallottam, ahogy mondja, a francba. Aztán azt hallottam, hogy jön a fészer szegélyező bokrok mellett, és a szívem egészen gyorsan vert, mert éreztem a mellemben azt a léggömböt, és úgy gondolom, hogy apa benézhetett a fészer mögé, de nem láthattam, mert elrejtőztem. Ő sem látott engem, mert hallottam, hogy visszamegy a kertbe. Nem mozdultam. Ránéztem az órámra, és ismét csak nem mozdultam még 27 percig. Aztán hallottam, hogy apa bekapcsolja a furgonja motorját. Tudtam, hogy az ő furgonya, mert nagyon gyakran hallottam, meg a közelben volt, és tudtam, hogy nem a szomszédoké, mert azoknak, akik kávító szereznek Volkswagen lakókocsiukban. Mr. Tomsonnak, aki a 40-es alatt lakik, Búxal cavalierja van, azoknak, akik a 34-es számolat Peugeot-juk van, és ezeknek mind más a hangja. Aztán hallottam, amint apa elhajt a háztól, és most már tudtam, hogy előjöhetek. El kellett döntenem, mit tegyek, mert mostantól nem élhetek apával egyházban, mert veszélyes. Tehát döntést hoztam. Úgy döntöttem, hogy bekopogtatok Mrs. Shearshez, és vele fogok lakni, mert őt ismerem. Nem idegen, és már voltam a házában, amikor a mi oldalunkon áramszünet volt az utcában. Most nem mondhatja, hogy menjek el, mert meg tudom mondani neki, hogy kiölte meg wellington és ebből tudni fogja, hogy én barát vagyok. És azt is megértheti, miért nem lakatom tovább apával. Kivettem a különleges dobozomból az édesgyökér bocskor szíjakat, a rózsaszínnápoit, meg az utolsó magtalan mandarint. Zsebre tettem őket, és elrejtettem a különleges dobozt a műtrágyás zsák alá. Aztán fogtam Toby ketrecét, meg a tartalék kabátomat, és kimásztam a fészer mögül. Előre mentem a kertbe, végig a ház mellett. Kire a kertajtót, és kimentem a ház elé. Senki sem járt az utcán, így keresztül vágtam rajta. Oda mentem a felhajtón Mrs. Shears házához, és kopogtattam. Vártam, és megfogalmaztam, hogy mit fogok mondani, ha Mrs. Shears ajtót nyit. De nem nyitott ajtót, így megint kopogtattam. Aztán megfordultam, és láttam, hogy emberek jönnek az utcán, és megint megrémültem, mert két olyan ember volt a szomszédházból, akik kábító szereznek. Megragadtam Tobi ketrecét, megkerültem Mrs. Shears házát, és leültem a kuka mögött, hogy ne lássanak. Ki kellett tervelnem, hogy mit tegyek. Ezt úgy csináltam, hogy végig gondoltam mindent, amit tehetek, és eldöntöttem róluk, hogy helyeseke vagy sem. Eldöntöttem, hogy haza, nem mehetek többé. Eldöntöttem, hogy nem lakhatom Sziobannal, mert ő nem viselheti gondomat, mikor zárva van az iskola, mert ő tanár, és nem barát vagy családtag. Eldöntöttem, hogy nem lakhatom Terry bácsival, mert ő Sanderlandban él, és nem tudtam, hogyan lehet eljutni Sunderlandbe, és nem szerettem teribácsit bácsit, mert cigarettázott és megsimogatta a hajamat. Eldöntöttem, hogy nem lakhatom Mrs. Alexanderrel, mert nem barát vagy családtag, akkor se a kutyája van és nem maradhatok éjszakára a házába, és nem használhatom a vécéjét, mert Mrs. Alexander már használta, és ő idegen. Aztán arra gondoltam, hogy lakhatok anyával, mert ő családtak, és tudom, hogy hol lakik, mert emlékeztem a levelekből a címre, ami a Chapter Road 451 per C London NW2 5 NG. Csak, hogy anya Londonban lakik, én pedig még sohasem voltam Londonban. Csak Doverben voltam, mikor Franciaországba mentünk, és Sunderlandben, hogy meglátogassuk Teri és Manchesterben, hogy meglátogassuk Ruth nénit, akinek rákja volt, bár akkor még nem volt rákja, amikor ott jártunk. Önállóan még sohasem voltam sehol, kivébe a boltot az utca végén. Ijesztő gondolat volt, hogy önállóan kell elmenni valahova. De aztán arra gondoltam, hogy akkor vagy megint hazamegyek, vagy maradok, ahol vagyok, vagy minden éjszaka elrejtőzöm a kertben, és apa megtalál, és ettől még jobban megrémültem. Mikor erre gondoltam, éreztem, hogy megint hányni fogok, mint tegnap este. Beláttam, hogy semmit sem tehetek, ami biztonságos. Gondolatban rajzoltam egy ábrát. Elképzeltem, amint kihúzom a lehetőségeket, amelyek nem lehetségesek. Ez olyan, mint egy matematika vizsga, amikor végignézzük a kérdéseket, és eldöntjük, melyikeket csináljuk meg, és melyikeket nem és kihúzzuk azokat, amiket nem, és ettől olyan végleges lesz a döntés, hogy nem gondolhatjuk meg magunkat. Vagyis Londonba kell mennem, hogy anyával lakjak. Meg tudom tenni úgy, hogy felszállok egy vonatra, mert a kis vonatom révén mindent tudok a vonatokról, hogy hogy kell megnézni a menetrendet, aztán be kell menni az állomásra, vásárolni kell egy jegyet, meg kell nézni az indulási táblán, hogy időben indul -e a vonatunk, Azután oda kell menni a megfelelő vágányhoz, és fel kell szállni. Arról a Svajdoni állomástól indulnék, ahol Sherlock Holmes és Dr. Watson megáll ebédelni, amikor úton vannak Rawlsból Paddingtonba, a Boscombe völgy rejtéjében. Ahogy ültem a kis átjáróba, Mrs. Shears háza mellett, láttam, hogy szemközt egy nagyon régi vasfazét kerekfedője támaszkodik a falnak. A fedő csuparosda volt, és úgy nézett ki, mint egy bolygó mert a rózsda olyan formákat öltött, mint az országok és a földrészek és a szigetek. Aztán arra gondoltam, hogy sose lehetek űrhajós, mert űrhajósnak lenni azt jelenti, hogy sok százezer mérföldre kell lenni otthontól, az én otthonom pedig most London, és az körülbelül száz mérföldre van. Tehát több mint ezerszer közelebb, mint akkor lenne az otthonom, ha az űrben tartózkodnék, és ez a gondolat fáj. Úgy fájt, mint mikor elestem a fűben egy játszótér szélén, és megvágtam a térdemet egy törött üvegpalackban, amit valaki átdobott a kerítésem. Az üveg kihasította a bőrömből egy nyelv alakú darabot, és Mr. Davisnek fertőtlenítenie kellett a húst a nyelv alatt, hogy ne maradjon rajta föld és baktérium, és ez annyira fájt, hogy sírtam. De ez a mostani fájdalom a fejemben volt. És szomorú lettem, mikor arra gondoltam, hogy soha se lehetek űrhajós. Aztán arra gondoltam, hogy olyannak kell lennem, mint Sherlock Holmes, és figyelemre méltó mértékben, akaratlagosan függetlenem kell az elmémet, tehát nem vettem tudomást róla, hogy mennyire fáj bent a fejemben. Aztán arra gondoltam, hogy pénzre lesz szükségem, ha Londonba akarok menni. Éterre is szükségem lesz, mert az út hosszú, és nem tudhatom, honnan szerezhetek ennivalót. Aztán arra gondoltam, hogy szükségem lesz valakire, aki gondot visel Tobira, ha Londonba megyek mert őt nem vihetem magammal. Aztán kidolgoztam egy tervet. Ettől jobban éreztem magam, mert volt a fejemben valami, aminek rendje és mintája van, és nekem csak annyit kell tennem, hogy sorra végrehajtom az utasításokat. Felálltam, és meggyőződtem róla, hogy senki sincs az utcán. Aztán átmentem Mrs. Alexander házához, amelyik Mrs. Shirts háza mellett van, és kopogtam. Mrs. Alexander ajtót nyitott, és azt mondta, Egerd, Krisztofer, mi történt veled? És én azt mondtam, Tudna vigyázni Tobira? Ő pedig azt mondta, Ki az a Tobi? És én azt mondtam, Tobi az én házi patkányom. Akkor Mrs. Alexander azt mondta, Ó, ó, igen, már emlékszem, meséltél róla. Felemeltem Tobi ketrecét, és mondtam, Ez ő. Mrs. Alexander egy lépést hátrált a halban. Én azt mondtam, Különleges drazsét de azt megvásárolhatja a kisállatkereskedésben. De ehet kétszer sültet, répát, kenyeret és csirkecsontot is. De nem szabad csokoládét adni neki, mert abban koffein és teobromin van, azok pedig metilszantinok, ami nagy mennyiségben mérgező a patkányoknak. És friss vizet is kell tölteni az itatójába minden nap. Nem fogja bánni, hogy másnak a házában van, mert állat. Szeret kijönni a ketrecéből, de az se baj, ha nem engedi ki. Akkor Mrs. Alexander azt mondta, „Christopher, miért van szükséged rá, hogy valaki vigyázzon Tobira? Azt mondtam, Londonba megyek. Ő pedig azt mondta, mennyi időre mész? Azt mondtam, amíg egyetemista nem leszek. És ő azt mondta, Tobit nem viheted magaddal? És én azt mondtam, London messze van, és nem akarom magammal vinni a vonatra, mert elveszíthetem. Mrs. Alexander azt mondta, aha. És aztán megkérdezte, elköltöztök apáddal? Azt mondtam, nem. Ő pedig azt mondta, akkor miért mész Londonba? Azt mondtam, azért megyek, hogy anyával lakjak. És ő azt mondta, mintha azt mesélted volna, hogy anyád meghalt. Azt mondtam, azt gondoltam, hogy meghalt, de még mindig él. Apa hazudott nekem. Azt is mondta, hogy ő ölte meg Wellington-t. Alexander azt mondta, jóságos ég. És én azt mondtam, anyámmal fogok lakni, mert apa megölte wellington és hazudott, és félek egy házba lenni vele. Mrs. Alexander azt mondta, anyád itt van? Azt mondtam, nem, anya Londonban van. És ő azt mondta, tehát önállóan mész Londonba? Azt mondtam, igen. És ő azt mondta, ide figyelj, Krisztofer, nem jönnél be egy kicsit? Leülnénk, és megbeszélhetnénk, hogy mi a legokosabb, amit ilyenkor tenni lehet. És én azt mondtam, nem, nem mehetek be. Vigyázz helyettem Tobira? Ő pedig azt mondta, szerintem ez nem okos ötlet, Krisztofer? Nem mondtam semmit. És ő azt mondta, apát hol van most Krisztofer? Azt mondtam, nem tudom. És ő azt mondta, meg kellene próbálnunk, hát ha útól érhetjük telefonon. Biztos vagyok benne, hogy aggódik érted. És abban is biztos vagyok, hogy valami borzasztó félreértés történt. Akkor megfordultam, és visszafutottam az úton, át a házunkhoz. Nem néztem körül, mielőtt keresztülmentem mentem az úton, és egy sárga mininek fékeznie kellett, és a kerekek visítottak. Végigfutottam a ház mellett, be a kapuján és bereteszeltem magam mögött. Megpróbáltam kinyitni a konyha ajtót, de zárva volt. Tehát fölvettem a földről egy téglát, és betörtem az ablakot, úgyhogy repült az üveg. Aztán bedugtam a karomat a törött üvege és belülről kinyitottam az ajtót. Bementem a házba, és letettem Tobit a konyha asztalra. Aztán felszaladtam az emeletre, felkaptam az iskolatáskámat, és beletettem egy kis élelmet Tobinak, néhány matematika könyvemet, néhány tiszta alsó nadrágot, egy trikót és egy tiszta inget. Aztán lejöttem a földszintre, kinyitottam a hűtőszekrét, és beletettem a táskámba egy doboz narancslevet, meg egy bontatlan üvegtejet. Elvettem a szekrényből még két magtalan narancsot, két doboz paradicsomos babot, egy tasak pudingport, és ezeket is beletettem a táskába, mert fel tudom bontani őket a sváci katonai bicskám konzernítójával. Amikor oda néztem a mosogató melletti felületre, és megláttam apa mobiltelefonját, pénztárcáját, noteszét, és éreztem, hogy a bőröm, kiül a alatt. mint doktor Watsoné az apokalipszis négy lóvasában. Amikor meglátja Tongának, az Andam-szigeti benszülöttnek a pici lábnyomait, Bartholomev-Szoltó, Norvodi házának tetején, mert arra gondoltam, hogy apa visszajött, a házban van, és a fejem még jobban kezdett fájni. De azután visszatekertem memóriám képeit, és láttam, hogy a furgon nem parkol a ház előtt. Tehát apának akkor kellett itthon felejtenie a mobiltelefonját, a pénztárcáját és a noteszét, amikor elment hazúról. Felemeltem a pénztálcáját, és kivettem belőle a hitelkártyáját, mert így szerezhetek pénzt. Mert a kártyának van egy személyi azonosító száma. Ez egy titkos kód, amit betáplálunk a bankban lévő automatába, hogy kapjunk pénzt. És apa nem írta le egy titkos helyre, ahogy kell, hanem elmondta nekem, mert azt mondta, én sose felejtem el. Ez a szám a 3558. A zsebembe tettem a kártyát. Aztán kivettem a ketrecéből Tobit, és betettem az egyik kabátom zsebébe, mert a ketrecet nagyon nehéz lett volna elvinni Londonig. Aztán megint kiléptem a konyhajtón a kertbe. Kimentem a kertajtón, meggyőzöttem róla, hogy senki sem figyel, és elindultam az iskola felé, mert ez olyan irány, amit ismertem. És ha az iskolához érek, megkérdezhetem Sziobántól, hol van az állomás. Normális esetben egyre jobban megrémültem volna, ha gyalogolnom kell az iskolái, mert még soha se csináltam ilyet. De most kétféleképpen voltam rémült. Egyrészt attól féltem, hogy távol kerülök egy megszokott helytől, másrészt attól féltem, hogy közel vagyok ahhoz a helyhez, ahol apalakik. Ezek a rémületek pedig fordított arányba voltak, de a félelem összege állandó maradt, miközben távolodtam otthontól, és attól a helytől, ahol apalakik. A busztak 19 percbe telik, hogy a házunktól megérkezzen az iskolához. De nekem 47 percbe került megtenni ugyanezt a távolságot, úgyhogy nagyon elfáradtam, mire odaértem. És reméltem, hogy maradhatok egy kicsit az iskolába, és ehetek néhány kekszet, meg egy kis narancslevet, mielőtt elmennék az állomásra. De nem tehettem, mert mikor az iskolához értem, láttam, hogy apa furgonja kinnál a parkolóban. Tudtam, hogy az ő furgonja, mert rá volt írva, hogy Ed Boom fűtőtestek és vízmelegítők karbantartása és javítása. Alatta pedig volt két keresztbetett csavarkulcs. Mikor megláttam a furgont, ismét rosszul lettem. Ám ezúttal tudtam, hogy rosszul leszek, ezért nem hánytam le magam, csak a falat és a járdát. És nem is hánytam sokat, meg ettem. Miután hánytam, szerettem volna összegömbölyödni a földön és nyögni. De tudtam, hogy ha összegömbölyödök a földön és nyögök, akkor apa kijön az iskolából, meglát, elfog és hazavisz. Így hát sok mély lélegzetet vettem, ahogy Sziobán tanácsolta arra az esetre, ha valaki megüt az iskolában. 50 lélegzetvételt számoltam össze, nagyon erősen összpontosítottam a számokra, és számolás közben köbre emeltem őket. Ettől enyhült a fájás. Amikor letörölgettem a szájamról a hányást, és úgy döntöttem, hogy ki kell találnom, miként jutok el az állomásra, és ezt úgy kell tennem, hogy megkérdezek valakit, mégpedig egy hölgyet, mert mikor arról beszéltek az iskolában, hogy az idegenek veszélyesek, azt is mondták, hogy ha egy férfi odajön hozzám és megszólít, és mi megrémülünk tőle, akkor kiáltani kell, és keresni kell egy hölgyet, akihez odafuthatunk, mert a hölgyek biztonságosabbak. Úgyhogy elővettem a svájci katonai bicskámat, és kinyitottam a fűrészes pengét, és szorosan megmarkoltam a zsebemben. Amiben nem volt benne Tobi, hogy leszúrhassam azt, aki megragad, Azután megláttam a másik oldalon egy hölgyet, aki babát tolt kocsiba. Meg volt vele egy kisfiú, egy játékelefánttal, tehát úgy döntöttem, hogy tőle kérdezem meg. Most jobbra és balra néztem, aztán megint jobbra, nehogy elgázzoljon egy autó. Ezután keresztül mentem az úton. És azt mondtam a hölgynek, hol vásárolhatok egy térképet? Ő pedig azt mondta, hogy? És én azt mondtam, hol vásárolhatok egy térképet? Éreztem, hogy a tartó kezem reszket, pedig én nem is reszkedtem. Ő pedig azt mondta, – Pátrik, tedd le azt, piszkos! – Minek a térképét? Azt mondtam, ez itt a helyét. Ő pedig azt mondta, nem tudom, hova akarsz eljutni? Azt mondtam, a vasútállomásra megyek. Erre nevetett, és azt mondta, ahhoz nem kell térkép, hogy eljuss a vasútállomásra. És én azt mondtam, de igen, mert nem tudom, hogy hol a vasútállomás. Azt mondta, innen is láthatod, és én azt mondtam, nem, nem láthatom, és azt is tudnom kell, hogy van-e bankautomata. Mutatta, ott, Az az épület, a tetején a szemafor felirattal. A másik oldalán van a brit államvasút jelzése, annak a tövében van az állomás. Patrick, már megmondtam ezerszer, megmondtam, ne szegy föl mindenfélét a földről, és ne vedd a szádba. Oda néztem, és láttam egy épületet írással a tetején, de messze volt, úgyhogy nehezen lehetett elolvasni. Azt mondtam, a csíkos épületet gondolja a viszintes ablakokkal? Ő pedig azt mondta, azaz. Az. És én azt mondtam, hogy jutok el ahhoz az épülethez? Ő pedig azt mondta, ez nem igaz. És aztán azt mondta, kövesd azt a buszt, és a buszra mutatott, amely akkor haladt el mellettük. Tehát futni kezdtem. De a buszok egészen gyorsan mennek, és nekem arra is vigyáznom kellett, hogy Tobi ne essen ki a zsebemből. De sikerült sokáig futnom a busz után, és hat kereszteződésen vártam át, mielőtt a busz befordult volna egy másik utcába, úgyhogy nem láttam többé. Akkor abbahagytam a futást, mert nagyon nehezen tudtam lélegezni, és fájt a lábam. Egy olyan utcában álltam, ahol rengeteg üzlet volt. Eszembe jutott, hogy voltam ebben az utcában, amikor vásárolni mentem anyával. Az utcában rengeteg ember vásárolt, de én nem akartam, hogy hozzámérjenek. így kimentem a járda szélére. Nem szerettem a zajt, és hogy ilyen sok ember van a közelemben. Már túl sok adat ment be a fejembe, és megnehezítette a gondolkodást, mert ordítás hallatszott a fejemben. Ezért befogtam a fülemet, és nagyon halkan nyögtem. Aztán észrevettem, hogy még mindig látom a jelzést, amit a hölgy mutatott. Ezért tovább mentem feléje. Aztán nem láttam a jelzést, és elfelejtettem megjegyezni, hogy hol van, és ez ijesztő volt, mert eltévedtem, és mert én nem felejtek el dolgokat. Normális esetben fejemben készítettem volna egy térképet, és azt követtem volna, és én egy kis keresztlettem volna rajta, ami megmutatja, hogy hol állok, de túl sok interferencia volt a fejemben, és ez összezavart. Úgyhogy áltam a zöld fehér csíkos tető alatt egy zöldséges bolt előtt, ahol répa, hagyma és paszternák volt bolyhos zöld műanyag szőnyeggel bélelt dobozokban, és tervet készítettem. Tudtam, hogy valahol a közelben van a vasútállomás. És ha valami közel van, azt megtalálhatjuk, ha csigavonalban mozgunk az óra járásának irányában. Mindig jobbra fordulva, amíg meg nem érkezünk egy olyan úthoz, amelyen már jártunk és onnantól kezdve mindig balra fordulunk, és így tovább. Így találtam meg a vasútállomást. Egészen erősen összpontosítottam, hogy betartsam a játékszabályokat, és járás közben rajzoltam a térképet a városról. Így könnyebb volt nem venni tudomást a körülöttem lévő emberekről és az zajról. Aztán bementem a vasútállomásra.